Розділ сьомий Чим дужче силкувався Том зосередити увагу на підручнику, тим далі блукали його думки. Кінець кінцем він зітхнув, позіхнув і облишив свої марні намагання. Здавалося, велика перерва ніколи не настане. Повітря немов застигло ніде ані війне. З усіх сонних днів то був найсонніший. Заколисливе бурмотіння 25 учнів, що старанно товкли урок, присипляло, наче бджолине гудіння. А ген за вікном, у гарячому сяйві сонця, крізь тремтливе марево спеки, бо ваніли, відсвічуючи багрянцем, ясно-зелені схили Кардійської гори. Високо в небі, ліниво ширяли поодинокі птахи, ніде довкола не видно було жодної живої душі. От хіба що кілька корів, та й ті зморено дрімали. Серце Томове прагнуло волі, або принаймні чогось цікавого, щоб швидше минав осоружний час. Рука машинально полізла в кишеню, і ту ж мить обличчя його осяяла радість, що була, власне, хвалою Богові, хоч сам Том цього й не знав. Він нишком дістав коробочку від пістонів і пустив кліща на довгу пласку парту. Кліщ, як видно, теж прийнявся радістю, що містила в собі хвалу Богові, але трохи дочасно. Тільки-но він вдячно подався геть, Том повернув його шпилькою в інший бік. Поряд з Томом сидів його задушивний товариш, що досі страждав так само, як і Том, а тепер ураз запалився вдячною цікавістю до цієї несподіваної розваги то був Джо Гарпер. Протягом цілого тижня хлопці щиро товаришували, а в суботу вели кровопролитні битви. Джой собі витяг із-за вилоги куртки-шпильку і узявся допомагати товаришеві ганяти бранця. Гра дедалі більше захоплювала їх. Та незабаром Том сказав, що так вони тільки заважають один одному і жоден не дістає від кріща всієї можливої втіхи. Отож він поклав на парту грифельну дошку Джо Гарпера і переділив її навпіл, провівши посередині риску. «Отак», – сказав він, – «поки він на твоїй половині, можеш сам ганяти його, а я не чіпатиму. Але як випустиш його, і він перебіжить на мою половину, тоді вже я ганятиму, поки він не втече до тебе. Згода. Починай!» Дуже скоро кліщ утік від Тома і перетнув екватор. Джо трохи побавився з ним, і кліщ перебіг назад до Тома. Так він і гасав туди-сюди. Поки один хлопець, захоплено цілком поринувши в розвагу, ганяв кліща, другий з не меншим захопленням спостерігав. Обидві їхні голови низько схилилися над партою. Обидві душі вмерли для всього іншого на світі. Зрештою, щастя надовго віддало перевагу Джо. Кліщ кидався на всі боки і начебто розпалився так само, як і хлопці. Та щоразу, коли перевага схилялася до Тома і рука його аж сіпалася, готова вступити в гру. Джо спритним рухом шпильки перепиняв кліщеві дорогу і повертав його на свою територію. І нарешті Том не втерпів. Надто велика була спокуса. Він простяг руку зі шпилькою до кліща. Джо митью скипів. Томи, не чіпай його. Та я тільки хотів його трохи розворушити. Ні, доброді, так нечесно. Дай йому спокій. Та хай йому чорт. Я ж тільки ледь-ледь. Не смій, кажу. А я посмію. Не можна, він на моїй половині. Слухай, Джо Гарпере, а чий це кліщ? А мені начхати, чий він. Він на моїй половині, і ти не маєш права торкатись його. «А от я торкнуся й як! Кліщ мій, і я можу робити з ним усе, що захочу!» Важкий удар упав на плечі Тома, і такий же самий на плечі Джо. Хвилини зодві хмари-куряви здіймалися з їхніх курток, а решта класу веселилася на всю губу. Захопившись своєю грою, хлопці не помітили, яка запала тиша, коли вчитель на вшпиньках перейшов усю кімнату і спинився над ними. Він досить довго спостерігав ту виставу, а вже тоді вніс у неї деяку зміну від себе. Коли настала велика перерва, Том підбіг до Бекки Течер і прошепотів їй на вухо. Надінь капелюшка, наче збирається додому, а на розі пропустив всіх уперед. Тоді повернув за волок і сюди а я піду іншою дорогою і так само втечу. І вона пішла з одним гуртом школярів, він з другим. А невдовзі вони зустрілися в кінці заволка і повернулись до школи, де вже нікого не було. Вони сіли поряд, поклавши перед собою грифельну дошку. Том дав Беккі грифель, а тоді почав водити її рукою по дошці. І в такий спосіб вони спородили ще один химерний будинок. Потім інтерес до малярства трохи пригас, і вони почали балакати. Том раював. «А ти любиш пацюків?» «Ой, ні, терпіти не можу». «Ну, звісно, живих я теж не люблю. А я кажу про здохлих. Їх крутять над головою на мотузці». «Ні, пацюків я взагалі не дуже люблю. А ось що люблю, то це жувати гумку». О, та хто ж цього не любить? Я би зараз пожував. Справді? В мене є трохи. Я дам тобі пожувати, тільки потім ти мені віддаси. На ми погодились і стали жувати по черзі, гайдаючи ногами від великої втіхи. Ти була коли в цирку? – спитав Том. А вже ж. І тато сказав, що поведе мене ще, якщо я буду хорошою дівчинкою. А я там бував вже хто зна скільки, три чи чотири рази. Церква – то ніщо проти цирку. В цирку весь час якісь штуки. Я хочу стати клоуном, коли виросту. Ой, справді, це буде чудово. Вони такі гарні, всі розмальовані. Еге ж, і грошей заробляють, дай Боже. Бен Роджерс каже, по цілому долару за день. Слухай, Бекі, а ти вже була заручена? Як це? Ну, заручена, щоб потім вийти заміж. Ні. А хотіла б? Та, мабуть, не знаю. А що треба робити? Робити? Та нічого. Просто ти кажеш хлопці що ніколи ні за кого іншого не вийдеш. Ніколи, ніколи, ніколи. А тоді ви цілуєтесь, та й по всьому. Це кожен може. Цілуємось? А навіщо цілуватись? Ну, це, розумієш, так завжди роблять. Усі? Ну, так. Певно, що всі, коли вони закохані. Ти не забула, що я написав на досці? Ні. Що? Не скажу. Хочеш, я тобі скажу? Так, але іншим разом. Ні, зараз. Ні, не зараз, завтра. Та ніж, бо зараз. Ну, будь ласка, Бекі, я скажу пошепки, ледь-ледь чутно. Поки Бекі вагалася, Том визнав її мовчанку за згоду, обняв її за стан і, наблизивши уста до самого її вушка, ніжно прошепотів ті ж такі слова. А тоді додав, ну, а тепер ти скажи мені тихенько те саме. Вона якусь хвилю відмагалась, а тоді сказала, «Одвернись так, щоб не бачити мене, і тоді я скажу». «Але ти про це нікому ні слова, чуєш, ми. «Нікому ні словечка, гаразд?» «Та певне ж певне, що нікому, ну, Бекі!» Він одвернувся, Бекі боязко нахилилася до нього, так що від її віддиху аж заворужились Томові кучері і прошепотіла. «Я люблю тебе!» І тоді підхопилась і забігла між партами, а Том за нею. Нарешті вона забилася в куток і затулила обличчя фартушком. Том обхопив її за шию і почав умовляти Ну, бикі, це ж уже все лишилось тільки поцілуватися. Дремно ти боїшся? Це ж уже зовсім нічого. Ну, будь ласка, бики. І тягнув її за фартушок і за руки. Зрештою вона поступилася і, опустивши руки, підставила йому розпашіле від біганини личко. Том поцілував її в червоні уста й сказав, «Ну, от і все, Бекі, знай, від сьогодні і назавжди тобі не можна б кохати нікого, крім мене, і ні за кого іншого вийти заміж, як за мене. Ніколи-ніколи, аж до віку. Ти згодна?» Так. Я ніколи не покохаю нікого, крім тебе, Томи, і ні за кого іншого не вийду заміж. І ти теж ні з ким не одружишся, крім мене. А вже ж? Певно, що ні. На те й заручений. І ти завжди ходитимеш зі мною до школи зі школи, коли ніхто не бачитиме. І в усіх іграх вибиратимеш мене, а я тебе, бо так і мають робити заручені. Ой, як добре! А я й не знала. Ніколи не чула навіть про таке. А вже ж це дуже весело, от коли ми з Емі Лоренс... Очі Беккі розширились, і зрозумівши свою помилку, Том зніяковіло замовк. Ах, Томе, то ти не першою зі мною заручуєшся? Дівчинка заплакала. Том сказав, «Ну, не плач, Бекі, мені тепер до неї байдуже!» «Ні, Томи, ні! Ти ж знаєш, що не байдуже!» Том спробував обняти її за шию, але вона відштовхнула його і відвернулася до стіни, і далі плачучи. Том поткнувся знову, почав був її умовляти, але знову дістав відсіч. Тоді в ньому прокинулася гордість, і, відвернувшись від дівчинки, він рішуче попростував геть. Якусь хвилю він стояв перед школою, розгублений, збентежений, і раз у раз позирав на двері, сподіваючись, що дівчинка схаменеться і вийде за ним. Та вона не виходила. Втома стало зовсім кепсько на душі, і він злякався, що його вина непрощенна, Хоч як йому важко було змусити себе зробити нову спробу до примирення, він набрався духу і зайшов до класу. Бекі й досі стояла в кутку, відвернувшись до стіни і плакала. У Тома защеміло серце. Він підступив до дівчинки і спинився, не знаючи, як почати. Потім, нерішуче, мовив: Бекі, я. Мені байдуже до всіх інших я кохаю тільки тебе. Відповіді не було, самі ридання. Бекі, благально провадив він, ну Бекі, невже ти нічого мені не скажеш? Знову ридання. Том дістав свою найбільшу коштовність, мідну шишечку від коменкових граток, і, простягши руку так, щоб дівчинка могла її побачити, сказав Ось Бекі. «Візьми собі, будь ласка!» Вона сердито вибила шишечку в нього з руки. Тоді Том рішуче вийшов на двір і подався аж ген до пагорбів, щоб більше того дня до школи не повертатися. За кілька хвилин Бекки почала здогадуватися, що він пішов. Вона кинулася до дверей, але Тома ніде не побачила. Побігла на майданчик за школою, і там його не було. Дівчинка погукала. «Томе! Вернися, Томе!» Вона пильно дослухалася, та відповіді не було. Навкруги тільки тиша й безлюддя. Тоді вона сіла і знову заплакала, гірко картаючи себе. Тим часом до школи знов почали сходитись учні, отже вона мусила затамувати свої гори, Приспати розбите серце і нести той тягар аж до кінця довгого, лихого й болісного дня, серед чужих людей, не маючи з ким і поділитися своїм горем. Розділ восьмий спершу Том квапливо петляв глухими завулками, щоб не зустрітися з учнями, які повертались до школи, а потім стишив ходу й побрів понуро тягнучи ноги. Дорогою він двічі чи тричі перейшов невеликий потічок. Серед хлопців марновірно вважалося, що вода збиває переслідувачів зі сліду. А за півгодини вже поминув будинок Удовий Дуглас на вершині Кардійської гори, звідки школу, яка лишилася гену долині, було ледь видно. Том увійшов у густий ліс, навпростець не вибираючи стежок, забрів у самісіньку хащу і сів на мох під розложистим дубом. У незворушному повітрі не було ані повіву. Від мертвотної полудневої спеки змок навіть пташиний щебет. Природа поринула в заціпеніння, яке час від часу порушував лише далекий стукіт дятла. Але той звук тільки посилював відчуття всеосяжної німотності і цілковитої самоти. Душа хлопця була сповнена смутку, і його тужний настрій навдивовижу пасував до похмурої навколишньої тиші. Він довго сидів у задумі, поставивши лікті на коліна і під підборіддя руками. Життя здавалось йому найбільш як обтяжливим клопотом, і то в кращому разі. І він трохи не заздрив Діммі Ходжесу, що недавно помер. Який то має бути блаженний спокій, Лежати і спочивати вічним сном, Сповненим солодких видінь, Тоді як вітер шелестить у верховітті дерев І лагідно ворушить траву і квіти на твоїй могилі, А тобі вже немає чим турбуватися і журитися. І ніколи більш не буде. На віки віків. От якби тільки він був добрим учнем у недільній школі, то міг би залюбки вмерти і покінчити з цим усім. А та дівчинка... Що він такого їй зробив? А нічоісінько. Він до неї з добром, а вона його турнула, мов собаку. А тож мов того собаку. Колись вона гірко пошкодує. Але, може, буде вже запізно? Ех, якби ж то можна було вмерти не зовсім, а на деякий час. Та про кому, молодому серцю, не властиво стискатись і заклякати надовго. І скоро тому думки непомітно повернулися до посейбічного життя. А що, як він раптомо так зараз же піде геть з цього містечка і загадково зникне? Подасться хто зна куди, затридев'ять земель. У невідомі заморські краї І більш ніколи не повернеться Якої вона тоді заспіває? Том згадав про своє бажання Стати клоуном Але тепер воно викликало в нього Лише огиду Думка про всі ті блазинські штуки І розмальовані трико Принизила романтичні поривання його душі Що витала в туманній Надхмарній високості Ні, він стане Солдатом, і повернеться через багато років, опалений у боях і вкритий славою. Або ще краще, пристане до індіанців, полюватиме з ними на бізонів, ступить на стежку війни десь там у горах чи на озорих преріях далекого заходу, а потім, колись з'явиться тут великим індіанським ватагом, весь в пір'ї, Страхітливо розфарбований і одного сонного літнього дня, важкою ходою, переступить поріг недільної школи з бойовим покликом, від якого холоне вжила кров, і його колишні товариші із заздрістю вирячать на нього очі. А втім, ні. Їй ще принадніше діло. Він стане піратом. Оце воно. Тепер його майбутнє відкрилося перед Томом в усьому своєму сліпучому блиску, його ім'я лунатиме по всьому світі, і люди здригатимуться, почувши його. Як гордо, бо рознитиме він бурхливі моря на своєму стрімкому чорному провіснику бурі, під лиховісним піратським прапором, а найвищої слави, раптом. Завітає до рідного містечка і поважно зайде в церкву. Видублений сонцем та вітрами, в чорному оксамитовому камзолі з червоним паском, у високих ботфортах, з довгими пістолями за поясом і вкритим плямами іржі та крові кінжалом при боці. В креслатому капелюсі з пишним пір'ям, стискаючи в руці розгорнутий чорний прапор з черепом і кістками. І з невимовним захватом почує потіння. Це славнозвісний пірат Том Сойер, чорний месник іспанських морів. Отже, вирішено. Він обрав свій життєвий шлях. Він утече з дому і піде цим шляхом. Завтра ж уранці. А готуватися почне зараз же. І передусім збере своє майно. Том пішов до трухлявого поваленого стовбура, що лежав неподалік, і почав копати під ним землю ножиком фірми Барлоу. Незабаром Ле заткнулася в щось дерев'яне, і, судячи з звуку, порожнє всередині. Том заліз у ямку рукою і проказав таку замову. «Чого не було, те з'явися, що було, те залися». Потім розгріб землю руками і там показалася тоненька соснова дощечка. Том вийняв її, відкривши невеличкий дбайливо зроблений сховок, викладений усередині такими ж дощечками. На дні його лежала одна мармурова кулька. Подиву Тома не було меж. Він розгублено пошкріб потилицю і вигукнув Ну, хто б міг подумати? Тоді спересердя. Пожбурив кульку геть, став і замислився. А річ була в тім, що його підвів один бобон. І Том, і всі хлопці в містечку завжди вважали його щонайпевнішим. Нібито, якщо закопати в землю кульку, проказавши належну замову, а за два тижні з цією самою замовою відкопати її, то разом з нею віднайдеш усі кульки, які ти будь-коли загубив, хоч би як далеко одна від одної вони були. І ось тепер усе це виявилося нікчемною пустопорожньою дурницею. Томова віра похитнулася аж до основ. Скільки ж бо разів він чув, як цей спосіб виправдував себе, і ні разу, щоб хтось зазнав невдачі. Йому й на думку не спало, що він сам уже не раз отак пробував, але потім ніяк не міг знайти свого сховку. Том довго сушив собі голову, аж поки дійшов висновку, що, мабуть, цього разу втрутилася якась відьма і зіпсувала все діло. Та йому хотілося дістати певне підтвердження цього. Він пошукав очима під ногами і угледів невеличку круглу латочку піску з ледь помітною западинкою посередині. Він ліг на землю, наблизив уста до самої тієї западинки і проказав «Лев-мураха, лев-мураха, розкажи, що мені треба! Лев-мураха, лев-мураха, розкажи, що мені треба!» Пісок заврушився, звідти на мить вигольнув чорний жучок мурашиний лев і злякано шаснув назад у свою нірку. Не хоче казати. Виходь, справді відьма винна. Так я й думав. Том добре знав, що змагатися з відьмами марна річ, і, хоч не хоч мусив відступитись. Але він подумав, що треба б знайти хоч ту кульку, яку він щойно викинув, і заходився ретельно шукати. Та знайти її ніяк не міг. Тоді він повернувся до свого сховку став на те саме місце, звідки пожбурив кульку, дістав з кишені ще одну і кинув у той самий бік, приказуючи, «Сестричко, знайди сестричку!» Він примітив, куди впала кулька, пішов туди і подивився. Та певне, вона не долетіла до першої, чи, може, перелетіла далі. Том кинув кульку ще двічі і зрештою домігся свого. За третьою спробою кульки опинилися за крок одна від одної. Саме в цю мить зеленими коридорами лісу до нього долинув звук дитячої бляшаної сурми. Том швидко скинув куртку та штани, зробив і шлейок пасок, розгріб кубку хмизу за поваленим стовбуром і дістав звідти саморобний лук зі стрілою, дерев'яний міч і бляшану сурму. А тоді підхопив усе те із голими ногами самій сорочці, що розбивалася позаду, помчав на звук чужої сурми. Невдовзі він спинився під високим осокором, просурмив у відповідь і, звівшись навшпиньки і озираючись на всі боки, сторожко рушив уперед. Потім застеріг своїх уявних товаришів. «Стійте, мої вірні люди! Не показуйтесь, доки я не просурмлю!» за дерев з'явився Джо Гарпер так само легко вдягнений і надійно озброєний, як і Том. «Стій!» – гукнув Том. «То сміє ходити по Шервоцькому лісу без мого дозволу. Гай Гізборн не потребує нічи дозволу». «А хто ти, що...» «Що наважуєшся так зухвало говорити зі мною», – підказав Том. Вони розмовляли за книжкою на пам'ять. «А хто ти, що наважуєшся так зухвало говорити зі мною?» «То я? Я Робін Гуд. І зараз твій нікчемний труп упевниться в цьому. А, то це ти, знаменитий розбійнику. Що ж, я радо позмагаюся з тобою за право ходити цим веселим лісом. Нападай!» Покидавши все інше на землю, вони скопили свої дерев'яні мечі, стали в бойову позицію нога до ноги і почали серйозний двобій за всіма правилами. Два удари вгору, два вниз. Том сказав, «Ну, тепер ти все зрозумів, то наддаймо!» І вони так наддали, що аж захекались і вмилися потом. Нарешті Том почав гукати, «Падай, падай же! Чому ж ти не падаєш?» «Не хочу, а ти сам чому не падаєш? Я тебе сильніше побив». «Не в тому ж річ! Я не можу падати, бо в книсті такого немає. Там говориться, і тоді...» Дужим ударом на відліг він вразив нещасного Гая Гізборна на смерть. «Ти повинен повернутися так, щоб я тебе вдарив на відліг». З книжкою сперечатися не випадало. Тому Джо повернувся, дістав нищівний удар і впав. «А тепер, – сказав він, підводячись, – давай і я тебе вб'ю, щоб було по-чесному». «Та ні, не можна, в книжці такого нема». «Ну, то це казна що?» «Слухай, Джо, гаразд, ти можеш бути ченцем теком чи сином Мірошника-мачем, і оглушити мене дубцем, або я стану шерифом Ноттінгемським, а ти трохи побудеш Робіном Гудом і вб'єш мене». На тому й погодились, і ці події було належно розіграно. Потім Том знову став Робін Гудом, і підступна черниця не перев'язала йому рани, щоб він сплив кров'ю. Нарешті Джо, зображуючи цілу ватагу вбитих горем розбійників і гірко ридаючи, відтяг його геть, клав йому в знесилені руки лук та стрілу, і Том промовив. «Де впаде ця стріла? Там і поховайте сердечного Робіна Гуда під зеленим склепінням лісу». А тоді пустив стрілу, впав навзнак, і тут таки помер би, коли б не втрапив у кропиву, звідки миттю підхопився, і то досить жваво, як на небіщика. Хлопці одяглися, сховали своє спорядження і рушили додому, гірко нарікаючи на те, що нема більш розбійників, і розмірковуючи, чим помогла могла відшкодувати цю втрату новочасна цивілізація. Кожен твердив, що радніше став би на рік розбійником у Шервицькому лісі, ніж до віку президентом Сполучених Штатів.